Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. Det, det er fredag den 31. marts, og her til morgen starter vi med nyt fra den afgående topchef i ISS, der fortsat til stor potentiale i selskabet. Vi skal også høre om aktionærerne i Sims og Christian Hansen, der torsdag stemte for den planlagte fusion. Og så skal vi høre lidt om den lille danske aktie Gubra, der torsdag havde første dag på børsen uden det store stod vi slutter af med en sag fra Højesteret, der har besluttet, at to personer, der har såkaldt minet bitcoins, skal betale skat af deres fortjeneste. Du lytter til Jørgen Vester mit navn er Laura Nørkær Seligman. Aktionærerne skal ikke være bekymrede for ISS's fremtid. Det fortæller den afgående ISS-topchef Jakob Aarup Andersen i et interview med Jørgen 16. marts annoncerede ISS, at Jakob Orop Andersen snart er fortid i servicekoncernen, efter han har besluttet at tage jobbet som topchef i Carlsberg. Markedet tog ikke pænt imod nyheden om Jakob Orop Andersens afgang fra selskabet, og ISS-aktien faldt med 7% samme dag som nyheden landede. Dagen efter gik han selv ud og købte op i aktier i ISS. Jakob Orop Andersen siger til Jør jeg vil ikke have så mange aktier, hvis jeg ikke mente, at ISS har en stærk fremtid. Han pointerer, at han har stor tiltro til, at ledelsen nok skal føre selskabet godt videre. Han siger, Det stærke potentiale IS i ISS er fuldstændig uændret. Jeg har tegnet den rejse og skabt et fantastisk team. Det er ikke kun mig, der driver virksomheden. Det er mig og mit team. Direktøren, direktionen er... Direktionen er topklasse, og de driver ISS videre den dag, jeg ikke er der mere. Han tilføjer også, at han er sikker på, at bystyrelsen vælger en fremragende topchef til at aflyse ham. Torsdag stemte både aktionærer i Novo Science og Christian Hansen for fusionen mellem de to selskaber, da der blev holdt ekstraordinær generalforsamling i begge selskaber. C.S. der er bestyrelsesformand i novo Sims siger til MarketWire. Det er lidt af en historisk dag, og det er værd at bemærke, at der har været stor opbakning blandt aktionærerne, både hos os og hos Christian Hansen til fusionen. Han tilføjer, at hvis man ser bort fra storaktionærer Novo Holdings, som ejer store beholdninger i både novo Sims og Christian Hansen, så har 80 procent af alle de andre aktionærer sagt ja til fusionen. Udover aktionærernes godkendelse skal fusionen også godkendes af myndighederne for at kunne blive gennemført. Fusionen forventes at blive fuldført i 4. kvartal af 2023 eller 1. kvartal af 2024. Torsdag blev en ny aktie noteret på den københavnske børs, men biotech selskabet Gubras børsdeby endte noget anonymt, skriver Marketwire. Dubros første dag på børsen blev godt nok indledt med en lille stigning, men den holdt kort, og det meste af børsdagen blev aktien handlet i netop 110 kroner, som, øh, som aktierne også blev solgt til forud for noteringen. Også slutkursen var 110 kroner. To sager om bitcoin er nået helt til højeste ret, og nu er hammeren faldet. Dommen lyder, at to personer, som har handlet med bitcoin i de pågældende sager, skal betale skat af deres fortjeneste. Bitcoin er den mest udbredte kryptovaluta, og for at udvinde nye bitcoins kræver det enorme mængder computer- og serverkraft til at løse komplicerede regnestøtter, også kendt som mining. I de to sager, som højesteret har taget stilling til, har borgere stillet software eller serverkraft til rådighed for bitcoin-systemet og har fået bitcoins som betaling. For deres arbejde. Fælles for begge sager er, at de to personer siden har solgt deres bitcoins med fortjeneste. Højesteret finder, at begge personer skal betale skat af deres fortjeneste på disse bitcoins. Til skal siger skatteadvokat Jan Sten Hansen fra Gøysen Fidespiel, at med de to domme er det slået fast, at fortjenesten ved køb og salg af bitcoin som alt overvejende hovedregel blev betragtet som skattepligtig indkomst.